Хтось десь колись. Може, це ти? Що таїться у глибині цих чорних азійських стріл, цих спасів, що пробили мене, цих дивовижних очей, що чекає на тебе всередині Мене, якщо це твої очі, а що чекає нас усередині прийдешнього, яке і є сьогоднішнім? І зараз у цю мить воно відбувається теж, відбувається от і теперішнє. А може і прийдешні? Часу немає, є реальність, є дійсність. Навіть більше ніколи нічого не буде. То стріли цих азійських очей вже горять у мені, бояють у моїй крові, вже мчать моїми венами. Я вже отруйне їхньою солодкою трутою. Може, кохання, може, пристрасті. А може, ніщо стоїть попереду. Просто нічого нема. Але горить мені зараз азійська стріла моїх очей. Вугільно, чорних очей. Коли там, у далину, відходить у небуття мій найкращий сон – Моє найвагоміше, сенс мого буття. Я біжу, біжу геть, не рухаючи з місця. Я мчу, як вітер. Мене давно вже немає тут. У цьому дивовижному місті, у цьому домі, у цьому дні. Ні, у своєму минулому. Де вже давно палають вогнища інших пристрастей, інших почуттів. Немає мене ніде там. Я відлітаю геть. Я рятую, хапаючись... Ще трошкими руками завістря твоїх чорних очей. Горять мені їхні стири, і я починаю грітися вже від цього вогню. Тікаючи від минулого, я починаю бездумно, несамовито, причинно горіти вже іншим вогнем. Мені ще страшно, мені лячно. Сходити на інше багаття у сподівання знову не згоріти до тула, знову вижити і народитися наново у новому вогні, вийти з нього стіленим, живим і неушкодженим, щасливим і вільним, вірячи, сподіваючись і кохаючи знову. І я тікаю від колишніх пристрастей, від своїх скалічених почуттів, кидайсь у вогонь, Жертовний на алтар бога кохання. О, відчай душній, шаленій і може останній надії жити і любити. Відродитися у чистоті твоїх очей, яким хочу вірити, хочу любити, хочу забутися у них і прокинутися одного разу не у примарні надії, а в сьогоденні, просто і легко, дивлячись у новому дні, у сьогоденні, яким і станеш ти? Твої очі. А потім прийшов о той лихий день. Старого забили, Зейнеп забрали в гарем Ю... Юнусхана, А мене Мали повісити наступного дня. Кочове військо якраз напало на Ташкент. Ну і забули про мене у сум'ятті, А тоді кинули у яму «До мене тебе». Ну і Хамід поміг нам. Потім ми були вже разом. Я тобі намагався переповісти те, що в мені лишилось від усього, що я досі не можу забути, що я шукав і знаходив, і втрачав, що я є. Айдар дивився вогнище, Деякий час не ну, погляду від вогню, а тоді підвів очі на Данила. Знаєш, Данко, і Данила вразив його тон, голос хлопця, ніби був зовсім інший, ніж звичайно. Все це в полоні власних настроїв. У своєму світі Данило повогом переходив у реальність, у якій існували зараз вони у двох у їхню спільну реальність. Ще зовсім недавно я би ні за що в світі не повірив, що хоч комусь зможу, а надто захочу розповісти про себе усе.